Анатолій зазвичайом мовчав. Антонетта майже не слухала. Вона не спала цієї ночі. Тихенько зайшла у Дмитрикову кімнату. Темний їжачок волосся, темна лінія красивих, закручених до вій, рожеві крихітні п'яточки, маленькі, кругленькі пальчики. Краще не думати – які стежки дороги чекають на них У заокеанських світах Хай ці дороги Будуть легкими Сон не брався Хоч як намагалась відігнати думки Узялась вкотре Переглядати речі у сумці Звіряючи зі списком Зітхнула Дістала з полиці пакет із супчиками Який забракував і рішуче виклав З багажу Дмитро Так і уклала на дно Дістала ще десяток пакетиків, сховала в іншому кутку сумки разом із великим горням та п'ятильником, накрила речами, щоб не помітив. З усього їстівного, що вона приготувала, Дмитро погодився взяти лише дві шоколадки. «Це ж не голодний край, не совдепія якась, це Америка, мамо». «Америка? Що, я там шоколадки не куплю? Та ж вони там на кожному кроці». Антонетта знову зітхнула і крадькома заховала між синовими речами увесь чималий стосик молочних шоколадок, якими запаслася, мов, скнара лицар. Покартала себе, що збирає сина, мов, льотчика у небезпечний політ на Північний полюс. Та серце чомусь заспокоювалося від того, що цей нехай і не зовсім мамин та поживний обід буде у нього під рукою у хвилину, коли гамбургери виявляться недоступними. Аж тепер, помахавши вслід машині, де на задньому сидінні гомоніли, навгаваючи обидва майбутні Колумби, відкривачі-підкорувачі, повні сподівань і планів, Антуанетта зрозуміла, що нарешті сталося. Вона залишилася зовсім сама. Сама, самісінька. Як уперто, доля відбирає у неї найрідніших. Маркіяна, Валю, чоловіка, батька. Саме в такому порядку, поза хронологією, перелічувала свої болючі втрати Антуанета. Дмитрика сюди не зараховувала. У дитини американські канікули, цікаві і корисні для життєвого досвіду та сімейного бюджету. Та спокою на душі не було. Антонетта металася з кімнати в кімнату, хапалася то за одне, то за інше. Приготувала каву, випила, вдяглась на канапі, спробувала заснути, згадала, що випила каву і, мабуть, не засне, підвелась, потинялась по хаті, вхопилася чомусь за пилосос одразу вимкнула, рано, потурбує сусідів. Згадала, що за народним повір'ям того дня, як хтось поїхав, у помешканні не прибирають, щоб легкою встелилась дорога, а замітати зовсім не годиться – «Заметеш слід, той не повернеться», – говорила колись одна із їхніх колишніх хатних робітниць, відмовляючись замітати того дня, коли батько, професор Стороженко, вирушав з дому, бодай, у відрядження, бодай, ненадовго. Антуанетта облишила Вінка, щоб не замести слід синові. Подумки молилась за легку дорогу, за повернення, за кожен крок рожевих п'яточок 42-го розміру на американській землі. Найкраще місце для молитви – церква. На швидку зібралась. Навіть такої ранньої пори катедра не стояла порожним. «Не лише у мене серце просить Божої допомоги», – подумала. Поставила свічку Матері Божій Зарваницькій, святому Миколаєві, покровителеві подорожніх. Дмитрик озвався надвечір. «Мосик, я вже в Нью-Йорку, долетів добре». На кордоні нічого не відібрали. В мою шикарну сумку навіть ніхто й не зазирнув. Спитали, чи везу щось із цівне. Я відповів – ні. Ото і усього. Тут так класно. Аеропорт величезний, просто шикарний. А зараз ми поїдемо в хостел. Ну, це такий гуртожиток для студентів. А потім дивитися Нью-Йорк. Вночі. Не треба, синку, це небезпечно. Злякалася Антуанетта, навчена з молоду, що Нью-Йорк – «Місто контрастів». Дмитрик засміявся у слухавку. «Мосик, яка ніч? Тут білий день. Ти забула про різницю в часі?» «Ну все, наш автобус скоро від'їжджає, цілую».